«Всігда і всіх любіть, всегда і всіх любіть, всегда і всіх, шепотіла вона. Далі вона просила, показуй ще, Господи, показуй, яка я, показуй, щоб знали, як жити. А ще далі голосила ой, не показуй, Боженька, що буде. Ой, не показуй, то страшно, страшно дивитись, ой, як страшно. А потім. Молилась при святим угодникам, каялась і просила заступитись.